פרק ל"ג. וזאת הברכה אשר בירך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו, ויאמר אדוני מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פארן ועתה מרבבות קודש, מימינו אש דת למו. אף חובב עמים כל קדושיו בידיך, והם קול רגליך, יישא מדברותיך. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. ויהיו ישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. יחיר ראובן ואל ימות, ויהי מיטב מספר. וזאת ליהודה, ויאמר, שמע אדוני כל יהודה, ואל עמו תביאנו.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 ולקודקוד נזיר אחיו. וחור שורו, הדר לו, וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ, והם רבבות אפרים, והם אלפי מנשה. ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך, וישכר באוהליך. עמים הר יקראו. שם יזבחו זבחי צדק, כי שפע ימים ינקו, וספוני טמוני חול. ולגד אמר, ברוך מרחיב גד, כלביא שכן, וטרף זרוע אף קודקוד. וירא ראשית לו, לא, כי שם חלקת מחוקק ספון, וייטה ראשי עם, צדקת אדוני עשה.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 ברזל ונחושת מנעליך, וכימיך דובעיך. אין כאל ישורון רוכב שמים בעזריך, ובגאוותו שחקים. מעונה אלוהי קדם, ומתחת זרעות עולם, ויגרש מפניך אויב, ויאמר השמד. וישכון ישראל בטח בדד, עין יעקב, אל ארץ דגן ותירוש, אף שמב יערפו טל. אשריך ישראל, מי כמוך, עם נושע בה' מגן עזרך, באשר חרב גאוותך, וייכחשו אויביך לך, ואתה על במות תימו תדרוך.